Казвам на всички добре дошли и желая Бог да излее днес своите изобилни благословения върху вас. Мисля, че можем да бъдем едно събрание, което да е за пример със своето внимание, със своята грижа един за друг, със своята любов, която имаме един към друг с разбирателството помежду ни. Аз се надявам, че това може да е така и за в бъдеще. А иначе, знаете ли какво е това елит? Какво е това елит? В едно общество, елитът е избраната част. С други думи, това е аристокрацията, хай лайфа, висшата класа, благородничеството. Всяко общество със сигурност има своя елит. Във времето на Исус Христос също е имало елит. Ако се върнем назад в това време, ще видим кой е този елит. Елитът във времето когато е живял Исус Христос. Мисля си, че вече се досещате кой е този елит, и без да ми казвате, може би ще бъдем съгласни в своето становище, в своето мнение, да го изразя гласно пред вас. Да, елитът във времето на Исус Христос са били фарисеите. Фарисеите. Струва ми се обаче, че всички ние днес имаме нужда да променим малко мнението си за фарисеите. Струва ми се, че ние не знаем всичко, което фарисеите са били в онова време. Защо? Защото, първо, фарисеите не са били лоши хора но те не са били и добри хора. Е, как така? Нито лоши, нито добри. Какви са били тогава, ще попитате вие. Какви ли? Били са най-добрите. Най-добрите. Те не са били просто морални хора. Те са били най-моралните сред хората. Те дори не са били ревностни за Бога, за Неговата кауза, за опазване светостта на Неговото име, закон и слава, те са, били, те са били невъобразимо ревностни за това. Можем да възкликнем какъв елит са били тези хора във времето на Христос. Днес искам да научим повече за тях. И затова моята проповед ще носи заглавието Образът на фарисеите в новозаветните писания. Ако внимателно решим да изследваме въпроса за образът на фарисеите в новозаветните писания, ще се сблъскаме с изненадващо много положителни неща, които откриваме в техните характери, в тяхната личност характеристики положителни, които определят тяхната личност. Така, например, не можем да отречем, че фарисеите са били толкова влюбени в Библията. В тяхното време Библията е била Старият Завет само. Знаете, че Новият Завет се пише след Христос. Толкова влюбени в Библията са били, толкова са обичали Библията, толкова са защитавали Библията, че непрекъснато, непрекъснато са се стремяли да опазят истинското и значение. Не са позволявали на който и да било, да говори нещо лошо за тази свята книга. Също така те обичали и Божият закон. И дори толкова го обичали, че му се посвещавали напълно. Първата и основна грижа на всеки фарисей била да направи тора или законът, върховно ръководство в своя живот. Даже фарисеите били изключително ревностни в стремежа си да не нарушават Божият закон. И ако някой нарушавал Божият закон, те го третирали като отстъпник от Бога. Третирали го като, като вероотстъпник. Следствие на това, те започнали да изработват Цяла система от наредби и правила против съгрешаване. Има един интересен факт, който ни казва, че по отношение на съботата само, евреите имали изработени 1521 устни правила, които съпровождали съботата и нейното опазване, да не бри да някой да се греши. По времето на Христос съществувало вече, съществувало вече безброй огради от правила и наредби, покриващи абсолютно всички сфери на живота. Една друга положителна характеристика на фарисеите в това време била тяхната мисионска и евангелизаторска дейност. Даже сам Христос казва за фарисеите, че обикаляли море и суша, за да направят само един прозелит. Всъщност фарисеите си поставили висока цел. Те не правили прозелити само от неевреите, но искали да запознаят абсолютно всички свои сънародници, всички евреи с подробностите в Божият закон, с правилата и наредбите, които те изкувавали. Така че, чрез това те възнамерявали да съградят една свята, израелтянска общност, която да стане истинският Израел. Божият остатък. Над всичко това фарисеите били и адвентисти. Не греша. Не греша. Да, наистина те били адвентисти, защото с нетърпение и с голям копнеж очаквали идването на месианското царство. Ето такива били фарисеите във времето на Исус Христос. Кой би могъл да бъде по-ревностен, по-богобоязлив, по-посветен от тези елитни моралисти? Въпреки всички тези положителни характеристики, фарисеите обаче имали един основен проблем, който бил свързан Забележете сега това. С греха. Един основен само проблем имали фарисеите. И той бил свързан с греха. Според фарисеите, грехът представлявал конкретно дело, а не състояние на ума и на сърцето. Всяко нарушение на закона, било грях разбира се, поради което те силно подчертавали колко важно е човек да бъде послушен на закона. Само, че по този начин фарисеите постепенно започнали да изместват Божията благодат. Възгледът им относно важността на закона ги карал да разработват постоянно правила, постоянно наредби, чрез които се опитвали да опазят нарушаването на буквата на закона. Разбира се, да спазваш буквата на закона е много по-лесно. Сигурен съм, че и вие сте го изпитали, отколкото да спазваш духа на закона. Вероятно, най-голямата трагедия на фарисеите била тази, че в искреното си старани да спазват буквата на всички библейски заповеди, те пропускали съдържанието и същността им. Това ги довело и до неразбирането на въпроса за праведността. С други думи фарисеите смятали, че след като грехът е поредица от лоши дела, то тогава праведността би било редно да се смята, че е поредица от добри дела. Искам сега да погледнем към една притча, която е записана в Евангелието от Лука 18 глава, в която можем ясно да видим образа на фарисея. Лука 18 глава, стих 9 до 14, четем. И на някой, които уповаваха на себе си, че са праведни, и презираха другите каза и тази притча. Двама души се изкачиха в храма да се помолят. Единият фарисей, а другият бирник. Фарисеят, като се изправи, молеше се в себе си така. Боже, благодаря Ти, че не съм като другите човеци, грабители, неправедници, прелюбодейци и особено не като този бирник. Постя два пъти в седмицата, давам десятък от всичко, което придобия, Абирникът, като стоеше надалеч, не смееше дори очите си да повдигне към небето, но се удрише в гърди и казваше, Боже, бъди милостив към мен, грешника. Казвам ви, че този си отиде от дома оправдан, а не онзи, защото всеки, който въздига себе си, ще се снижи, а който смирява себе си, ще бъде въздигнат. Ето това е притчата, върху която искам да се спрем. Защо? Защото в нея ние можем много ясно да видим образа на фарисея. Искам да отбележим няколко важни неща в молитвата на фарисея тук. Молитвата на фарисея е много важна. Сега, при пръв прочит още дори, човек може да забележи или на човек може да му бъде направено впечатление, че молитвата на Фарисея тук е нещо като, като един каталог с собствените му добродетели. Ако приброим внимателно колко пъти в тази молитва Фарисеят използва лично местоимение, ще се получи следното. Хайде да се опитаме да, го, да ги приброим, да, да приброим на колко места той използва личното местоимение. Значи, казва се фарисеят, като се изправи, молише се в себе си така. Боже, благодаря ти, че аз нали, че не съм, аз не съм като другите човеци. Веднъж, използвана лишното местоимение тук. Грабители, неправедници, прилюбодейци, и особено не като този бирник. Сега, нека да се върнем от начало, защото. Нещата с личното местоимение са малко скрити, но можем да ги открием. Първо, Боже, благодарите, че аз не съм като другите човеци. Аз не съм грабител, аз не съм неправедник, аз не съм прелюбодеец и особено аз не съм като този бирник. Това ли излиза? Колко пъти използва личното местоимение? Всеки път, когато използва личното мистоимение, фарисеят забележете, че го свързва с някаква своя добродетел. Аз не съм такъв, аз не съм такъв, аз съм друг. Какво прави по този начин фарисеят? Нищо друго, освен да препоръча себе си пред Бога. Казано с други думи, пред Бога фарисеят преброява заслугите си и измерва количествено своята праведност. Второ, той не само измерва праведността си и то количествено, но я сравнява с тази на бирника. защото в случая бирника е при него. Благодарите, че не съм като този бирник. По този начин фарисеят със сигурност използва недостатъците на своя ближен, за да изгражда своят собствен имидж. Поради това сравнение с другите, фарисеят отиви още една стъпка по-напред. Знаете ли, коя е? Започва да презира другите. Защо? Защо ги презира? Ами защото не са праведни колкото него. В края обаче всичко приключва с собственото му осъждане и той си излиза от храма неоправдан. Внимателно ли слушате? Това, което сега искам да ви кажа е следното. На практика, притчата в Лука 18 глава ни обяснява как стремежът за праведност може да ни причини зло. Нима е възможно това, ще попитате ли? Хем стремеж за праведност, Хем този стремеж да ни причини зло. Да погледнем още веднъж към фарисея какъв всъщност е основният негов проблем или какво стои в основата на неговият проблем. Нещата мисля, че не са много трудни за разгадаване, защото в основата на неговият проблем всъщност стои разбирането или теологията, че както греха, така и праведността са поредица от дела, а не състояние на ума и на сърцето. Тук искам да спрем за момент и да кажем нещо много важно. То е важно за нас. Знаете ли, кое е най-неприятното в случая? Най-неприятното в случая е, че дори и днес ние можем да открием подобно разбиране и подобна теология. Много често в църквата сме говорили против фарисейщината и против фарисеите. Ние не приемаме фарисейщината. Ние не приемаме фарисеите. Ние им се даже присмиваме на фарисеите понякога. Нали? И казваме, как може да действат по този начин в онова време. Какво е всъщност характерно за един, нека да го наречем съвременен фарисей? Какво е характерно? Три важни неща. Съвременните фарисеи не само смятат, че нямат нужда от нищо, не само, че се гордеят със своята морална чистота и с религиозните си постижения, но на трето място много често си позволяват да се самоназначават за обвинители на другите около себе си. Какво прави фарисеят от Лука 18 глава? Ето какво прави. Сравнява себе си с другите и оценява своята праведност спрямо тяхната. Колкото по неправени са те, толкова по-праведен се чувства той. Те са престъпници на закона и той открито ги обвинява. Те не действат според това, което той мисли, че трябва да правят и открито ги обвинява, открито ги критикува, макар, че не разбира, че по този начин се присъединява към дявола, който обвинява всеки път Божият народ. Действително, съвремността си да опази своите правила, за съжаление, Фарисеят забравя за закона на любовта, който придава смисъл на всички правила, на абсолютно всички правила. За Фарисея буквата на закона е по-важна от духа на закона. Искам само да ви припомня онова, което Христос казва за тези действия на фарисеите. В Евангелието от Матей, 23 глава. Където в 23, 25, 27 стихове четем. Исус заявява обръща се към фарисеите. Той казва: Горко на вас, книжници и фарисеи, лицемери. Защото давате десятък от Джоджена, Копара и Кимиона, а сте пренебрегнали по-важните неща на закона. Правосъдието, милостта и верността. Но тези трябваше да правите аонези. Да не пренебрегвате. Горко на вас, книжници и фарисеи, лицемери, продължава Христос, защото почиствате външността на чашата и блюдото, но отвътре те са пълни с грабеж и насилие. И още казва Христос, горко на вас, книжници и фарисеи, лицемери, защото приличате на варосани гробници, които отвън изглеждат хубави, а отвътре са пълни с мъртвешки кости и всякаква нечистота. Да. Христос със сигурност се опълчваше срещу фарисеите и срещу техният начин на мислене. Но колко жалко! Защото именно този начин на мислене при фарисеите ги доведе до наси омраза, която ги потикна накрая да го разпънат на кръст. И вижте какво се получава? Желанието си да защитят закона, те, фарисеите, убиха Христос, законодателят. Ще ми се тук да се запитаме. Според вас фарисейството днес живо ли е? Хайде да бъдем открити. Хайде да си го кажем така както е днес фарисейството, живо ли е? Продължава ли, кажете ми, да съществува в църквата? А в църквата на адвентистите от седмия ден продължава ли да съществува? О, да? В книгата си, Делото на Христос, религиозният писател Форсайт казва, с закоравелия грешник може да се направи нещо. Може да бъде страшен на парчета. Но наистина не знам какво може да се направи с хлъзгавия светие, който се е тапицирал от всякъде, потопил се в удобната си религия, кожата му е надебеляла, станала е непробиваема като ръкавица от тежките изпитания. Може ли да има нещо по-удобно, по-егоистично и по-безнадежно когато религията се изврати и се превърне единствено в средство за постигане на вътрешен комфорт и в бездънно самодоволство, тя е само черупка, корава външна обивка, която дори Божията благодат не може да пробие. Има ли фарисейство днес в църк? А в църквата на адвентистите от седмия ден? Знаете ли, че една от опасностите за порядъчните и морални хора в нашето общество, казвам порядъчни и морални хора по принцип в общество, защото такива със сигурност има. Можем да намерим такива на много места в обществото ни. Та една от опасностите за тези хора, порядъчни и морални в обществото ни днес е да забравят, че по естество са изгубени и напълно са зависими от Божията благодат. Но тази опасност, за съжаление, грози и всички нас. Всички нас, порядъчните и морални християни от църквата. Мисля, че няма да отречем тази реалност, че всеки един от нас малко или повече е изкушен в следните две неща. Малко или повече. Първо да се гордее със собствените, собствените си духовни постижения. Първо, да се гордее със собствените си духовни постижения. И второ, второ, да критикува другите. В едно от тези две неща малко ли повече всеки един от нас е изкушен. И сега, в книгата си Посредникът, Емил Брунер пише, покажете ми, човек, който да не е фарисей. На кого не му се иска един мъничък съдийски престол, на който да седне и да съди другите? На те пискалите ли ти се? Братко и сестро, надали има нещо по-разрушително, надали има нещо по-гибелно от критикарския дух Библията го казва на стотици места. Удивително днес е колко много християни, колко много християни, приливат от критика, направо приливат от критика против своя пастор, против своето ръководство, против църквата и против всички останали, които не са съгласни с неговото мнение. Удивително е колко християни приливат от такъв критикарски дух. Но ние можем да прочетем думите на апостол Павел, казани в посланието му до Ефесяните в четвъртата глава, 31 стих, Ефесяни 4, 31. Павел казва, «Всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба да се махнат от вас» колко пъти трябва да повтаряме едно и също, докато го схванем и разберем. Докато го направим принцип в своя християнски живот. Павел казва и друго. В посланието си до Римляните, 12 глава, 10 и 21 стих. Бъдете мили един към друг, като към близки роднини, с братска обича изпреварвайте да си отдавате почит един на друг. Не се остави да те побеждава злото, а ти побеждавай злото чрез доброто. Това ли е принципа в твоя християнски живот? Изпреварваш ли да отдаваш на другите почет? Търсиш ли на злото да отговаря с добро? Изпреварваме ли се да си обичаме един друг? Какво е християнството? Какво е адвентизма? Каква трябва да бъде нашата църква? Фарисейският дух ли трябва да преобладава или да преобладава Христовият дух? Брати и сестри, да си спомним, че именно критикарският дух, грубият критикарски дух, на времето стана пречка да доведе и доведе до разцеплението на адвентистите по време на... Генералната конференция в Минеаполис през 1888 година, когато се издигаше библейското учение за оправдание чрез вяра. Дори до ден днешен този дух, жалко е, но явно е така, този дух, критикарски дух, продължава да опустошава църквата от някои християни които непрекъснато критикуват всичко, което не е според тяхното разбиране за вяра, за благочестие, за християнство и за морал. Защо е така? Защо е така? Явно защото е много по-лесно да критикуваш различните от теб, да дискутираш с часове върху буквата на закона, а много по-трудно да отделиш поне няколко минути за да се покориш на духът на този закон. Не мислите ли, че е така? Образът на фарисея. Можахте ли да го видите в малко по-голяма яснота? Появили се пред вас? Фиксирахте ли го внимателно? Успяхте ли да го схванете по-пълно? Сравнихте ли го мислено със себе си? Запитахте ли се аз приличам ли на него? Сигурен съм, че под кожата на всеки един от нас се крие по един фарисей. Сигурен съм. Този фарисей търси начин да наложи своя дух на този потънал в греха си безгрижен свят и на тази люшкаща се в изпитанията си недостойна църква. Въпросът е дали ще му дадем това предимство? Дали ще му дадем този живот? Или ще го умъртвим? Да! Или ще го умъртвим чрез силата на Божията любов за да се открие в нас Христос. Този, в когото трябва да вярваме, този, когото трябва да издигаме, този, когото трябва да почитаме, този, когото трябва да обичаме, този, на когото трябва да се покоряваме и този, когото трябва да следваме. Кое ще бъде предимството? На кого и на какво ще отдадем предимство? Дано дадем предимство на Божията любов, която да ни доведе. До нужното ни, толкова нужното ни, Христо подобие. Амин.